Закривалася вода і понесла покалічене тіло пінистим річищем у далечінь. Правитель зареготав, поблискуючи жовтими рисячими очима. І цьому жовторотому дайте жадану волю, тільки перед тим випечить очі. Хай летить сліпий сокіл у небо. Ха-ха, хай летить. закричав. Затіпався в дужих руках диводар, та годі було опиратися. Вогнисті блискавиці впилися в очі, змили сонце, сині дивоколи, весь білий світ. Розкрилася багряна безодня, дихнула полум'ям, затопила юнака морем болю. Його вкинули в хистки, човник штовхнули на воду. Борхлива течія підхопила, понесла. Ще довго переслідував його несамовитий регіт насильників, Чи, може, то шаленіли пороги, змагаючи спінистими хвилями, Чи грози лютували далеко в горах. Дивадар відчував лише одне – Світ безмірна мука, котрій немає кінця. Біль не дірвав міру відчуття, Свідомість знемоглася і покинула юнака а натомість прийшли видіння. Ось щастя, він знову бачить. Те попереднє лише мара. Ось поруч з ним вірні лицарі, любий наставник горпал, Всі вони оружні на конях. Тільки чому засмучені мужні вої, чому схилилися донизу лиця, а за чай капають криваві сльози. І вона кричить від жаху кидається до товаришів, хоче обняти, а вони кам'яніють, покриваються темно-зеленим мохом, вростають у землю. І знову хлопець самотній, під поглядом безмежного дивокола. Ба ні! На обрії рояться хмари ворогів. Вони наближаються, все тісніше кільце, і куди від них впадатися? Хіба лише за хмари, та й дивоколо, сховите багряним полотнищем, з нього капли кров, і кожна крапля падає на диводарове чоло, ніби розтоплене бронза. Плив юнак через море муки і не міг переплисти. Скільки так було, хто міг сказати? А коли вернулася тяма, довкола пливла тиша і рожева імла. Тупий біль доввав голову. Ніби два чорні ворони сиділи на ньому І клювали в ті місця, де колись були очі. Спалахнуло блискавиця розуміння. «О, ярдиве, це ж він навіки осліп! Нічого більше не побачить, Ні ясного дивокола, ні любих зірочок, Ні лагідних квіточок на луках, Ані вогнистого сонця!» Деводар заридав у відчої, Охопивши долонями обличчя. Сльози зросили рани очей, посилили пекучу муку. Не в силі стримати страждання, інак перехилився щовна, зачерпнув води з потоку, плеснув в обличчя. Трохи полегшило. Довкола ніжно хлюпала хвиля, лагідно заспокілив. Чомусь у пам'яті зринули слова старого тайна дива. всі громовиці закінчуються тишею. Здивувався, чому згадалося саме це слово. Намагався осмислити мудрі речення, а в болісній червоній імлі невідступно супроводжували його уважні і сумовиті очі правічного ведуна. Розмотався клобок думки, саталася нитка уяви. «Що ж тепер діяти? Куди подітися? Сліпий, безоружний, мізерний? Якби ж десь там ще над Словутою можна дістатися ворогів, знайти лицарів воїв». Вони прийняли, приютили. Та як знайти шлях до рідних родів племен? Хто проведе, хто нагодує? Човен плив за течією? Відчувалося, що річка заспокоїлася, гори лишилися позаду, десь здалека долинали дитячі крики, ржанні коней. Потім знову все заспокоювалося, тільки над потоком з різким карканням літало вороння, та в надбережних гаях ви безтурботні птахи. Десь внизу гримнуло, по воді сипанули краплі дощу.